Ander Ruiz eta? Joseba Rozalejo Langellen horrezkari ezagete eh, Bai, eh, grearen bigaren eguna Gaurkoan manifestazioa deitu dut ere Baina, badirudi dira, mugimendurik ez dela Ego dararen parte Ez dugu o sea, mugimendurik ego eta Enpresatik ez da Itxoetan eri geha, baina bueno, Guk, dehitu dugu bera irei ber, Mugimendu bat egingo duten edo zerbait Ego dute erantzun E, badiru di, ba, e, esport enpresako gerente arritxuta dagoela ba, zuen aldarrikapenekin Jakinik aurreko gerente berbera dela, esan, eta ez da oraingo egun batetik besterako aldarrikapena? Ez, hau ja e, dela urte askotatik etortzen den gatazka da e, Jendea ja e, ez dugun hartzen eskinitakoa eta hemen gaude ikusten duzuten ez Bi mila emeretzias geroztik ez? Ba, Izoztua daukagu Eta horren eskatzen duguna ez da inolako aztakeririk. 2018 urterako ehunoko irua IPC-an eta 2018 laurako beste lau bat edo ehuneko lau bat eta enpresak eskaini diguna da 0,5 bat, orduan ja jendea lehertu egin du. E, udal batzordea bilduzen atzo, egoera astertzeko, Iakin naga zi dute, konfiantza agertzen dutela, bueno, ba, gauzak bideratuko direla, elkarrezketaren bidez, e, udalak badu esku hartzerik, edo bueno, diotenez ba, kontraktua hor da, bi urtetarako, eta konfiantza du, bai energia gastuak, bai langileen lamaditzako betzeko emango, emango duela. Ikusi behar da hori, e, e, hori dazte hau sorreza da, baina bueno, e, horain nahi duguna langilok da hori realitatera bidaltza apizkaz. E, gure soldatan ez da ikusi zerrez, hemen gaude, e, gure soldatan borroka da, eta ai, ikusiko kolodua ber, e, BPX egiten duen eta uh, UDALA edo bezbekizek zein duen egia ja, maian. Ma, e, bitxia dena den, plehigu berriak, ma, e, egin berriak dituz ez. No, si. ez dute inolaz ere UDALAaren partedik ere, hau aurrikusi. Ez baina, hau bueno, ere, jakin beharko da e, e, UDAL kiroldegia dela eta gataz kontan UDALak ere zer ikusi ahondioa dukala. Zer, etortzen den enpresari jakin arazi beharko dio lan baldintza batzuk bete beharko ditugela E, udal zerbitzu gisa... Baina, bueno, azken batean hemen betiko arazoan gau, ez? E, azpi kontrata. kontrata. Bai, bai. Arazoa hori da, azkenean ez dagoela e, Udalaren aldetikan kontrolik, eta azpi kontratauek langilekin ba, beti ere gatazkan daudela. Eta hemen e, ez da berria gatazka, ze aldatzen den aldiro, gatazka dago. E, Langileak behar behar behar ez? Hori da, bai, denak. Ezen eh, zuen nabarmena eraginak iroldegietan, hartaleko itxita, azkenportu portu uste dute ozta-ozta, eraberean eh, ikastaro gehienak ez eh, bertan bere. Bai, eh, guardian itxiko da azken eta ja ez direkiko aztelaren arte, eh, larun batata egabean biak itxiko dira. Hortik aurrera, ez dakite, hau, ba, lau, lau eguneko grebaldia ba, presio emateko bada, mobilizazioak e, azte artean azitzen dituzten, bidazoak ba, jokatzen partianen atarikoan. E, azte lehenerako erantzunen bat espero duzute hortik aurrera, zer, zer aurreko zute? Hortan gaude, zerbait, esperan gaude. Zer, bazdakigu. Zuek, e, zuzenean, udala ordezkariak nintz egitu Bai, ba, erantzuna da, beraiek entzuten dituguela, gaituztela, bagian argietargabe garbi, garbi eh arazoa langilea eta enpresaren artekoa dela. Udalak ez duela hor e, zer ikusi. Behintzat hori esaten digute. Eh greba martxan Javier Etxanizekela kordezkariak aipatzen zigunatzu hemen atzeratian, ba langileek ere presioa jaso dituzutela, nolabait ere ba mobilizazioak guztiak greba desaktibatzeko. Eh bai, eh bai langilie batzuen aldetik enpresaren aldetik, baina, bono, e, zilegia da, eta, bueno, bakoitzak aukera dugu greba egitea edo ez egitea. Eta hor dago gure errebindikazioa. Berroa eta behar langileza ez, greban? E... Berroa eta bi gehiago gehitu dira, hasi horrengoz berroa eta hiru ega. Da. E, hemen datzen ez, ngora? ngora, ngora. Hori da, haskinean. Ba, Mil esker biai. Hor sondo, ba, esker.